Обрамованка продовжується до мертвого кінця Я вже не кажу про такий спосіб для цього, як шантаж допитуваної Таїси Керсаль Тут з кабрезністю перейдено всякі межі Але чому так діють, зовсім ясно Знають, що їх покриє зверхній барон наркотичного трафіку Їх командор в закритій системі, який має достатню владу для цього І навіть для перекруту самого слідства і судового розбору Приклади Знехтувано факт, що запідозрений не переходив парком точно в час, коли там бачила когось пані Декстер Скреслено факт, що скрипачка загледіла когось іншого, не підсудного тепер Але подібного кольором волосся, зате виразно відмінного барвої сорочки кремовою, якої в підсудного ніколи не було Так показали сусіди За увага обвинувача, що підсудний міг купити якраз на ніч убивства кремову сорочку, а потім спалити її Край наївна, бо якийсь злочинець надів би яскраву сорочку, що аж горить барвою при ліхтарях, і помітно навіть здалеку. Замість сорочки темної, в непримітність серед ночі. Обвинувач, почувши прикру згадку про свою персону, взявся переглядати папір, піднесений до очей, і після помітки зовсім байдужно кинув репліку. Бувають і такі дивовижні, супротив всякої логіки для вчинків. Оборонець. Бувають, напевно, десь, але то не доказ для нашої справи. Тут з кремовою сорочкою бійшлось нормально, її підсудний не носив і для ночі не діставав. Знов причіпляється в суперечку обвинувач. Ви часто берете не свій обов'язок. Замість боронити підзахисного обертаєтеся в прокурора проти свідків другої сторони. Оборонець холодно і роздільно відкарбував відповідь. «Я попередив, що виконую ймовірний пейзаж, рівнобіжний до представленого в нашому судочинстві, і роблю так згідно з вашою чудовою порадою про дослід безпобічних наведень. Ще раз дякую за неї». Невгавучий обвинувач перетнув мову. «А все ж збивається з визначеного напрямку». Суддя обхмурився і грюкнув молотком, вказавши вільною рукою на оборонця «продовжувати». Оборонець трохи помовчав, відновлюючи нитку свого розбору, і звернувся до нового мотиву. Можна здогадуватись, непохитну певність мали про викрут рукою цілковито задекорованого барона, бо навіть зважились на банковий розграбунок. Безпосередній зверхник обох виконавців спокійно пережидав чітко злагодженого переходу мішків з банкнотами, Довірившись на розпорядність помічників, так що міг обійтися неприсутністю біля банку на всякий випадок, для алібі, проти найлегшої підозри при замішанні А тут враз надзвичайна пружина кинула його моментально до банку, дужча, ніж всяка обережність То була велика тривога від звістки, що там щинилася стрільба, а повідомив про неї телефоном музикант, тільки він один Бо цього навіть не подумав зробити свідок Фред Чедвік, хоч досить було протягнути руку до телефону поруч Він обманює нас, кажучи, що його на тому місці поранено від стрільби полісменів з крадіжниками напроти банку Я обстежив місцевість Там глибокий проїзд між будинками, куди грабіжники вбігли про запарковану тягарівку Він виходить прямими лініями, проведеними від стін прямо до банку всі постріли в сутиці посилали кулі або в мур за сіткою у проїзді, туди вціляли полісмени, або в банковий будинок. Там видно ритвини на обох сторонах. Кулі з поліційної зброї летіли тільки між боками будинків до муру і ніяк на сторони, крізь цегляну кладку. І кулі грабіжників однаково спрямовувалися тими межами тільки до банкової цегли без жодного винятку». Але телефон знаходиться віддаля, зовсім збоку, в напрямку, що під кутом на 90 градусів, і туди кулі взагалі не могли летіти, що потвердилося з мого докладного огляду тамошніх будинків, тісно поставлених. Жодної подряпини від кулі, яка коли б поранила стегно на виліт, мусила б черкнутись об цеглу. Про неправду з пораненістю на віддалі, також свідчить медицинський дослід в шпиталі, де перев'язувано пошкоджену ногу. Експертизою встановлено точно, що куля була вистрілена зблизька на відстані приблизно всього 10 кроків. подає офіційну довідку з лікарні. На диво, він нібито ранений, так що з дуже сильною кровотечею трудно ходити. Не простягнув руки до телефону подзвонити до амбулансу про медичну поміч, бо рана могла загноїтися.